Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 47 Perfect, în cuvință de Anglar. Și pare cu atât mai adevărat, cu cât nu se cunoaște niciun deget de pământ care să fie în stăpânirea lor. Sau se cunoaște foarte puțin. Eu știu doar că, în ceea ce îl privește pe Cavalcanti, nu-i cunosc decât palatul din Luca. Are un palat, râse de anglar, E și asta ceva. Da, și îl închiriază ministrului finanțelor în timp ce el locuiește într-o căsuță. Ți-a mai spus-o doar, îl cred strâns la pungă. Nu prea îl măguliți. Abia dacă îl cunosc, cred că l-am văzut cel mult de trei ori în viața mea. Ce știu despre el am aflat de la abatele busonii și din câte mi-a povestit el însuși. Azi dimineață îmi vorbea despre planurile cu privire la fiul său și îmi dădea să înțeleg că fiindu-i silă să vadă cum zac sume uriașe în Italia, care e o țară moartă, ar vrea să găsească mijlocul de a-și fructifica milioanele, fie în Franța, fie în Anglia. Dar îți atrag din nou atenția că deși am cea mai mare încredere în abatele busonii, personal nu-mi au răspunderea pentru nimeni. N-are a face, vă mulțumesc pentru clientul pe care mi l-ați trimis E un nume foarte frumos descris în registrele mele Iar casierul căruia i-am explicat cine sunt Cavalcanti se mândrește cu ei Dar fiindcă veni vorba, vă pun o întrebare numai cu titlul de curiozitate Când oameni de seama lui Cavalcanti își însoară fiii, au obicei să-i înzestreze? Sigur că da am cunoscut un prinț italian bogat ca o mină de aur, dintr-o familie de frunte a Toscanei, care atunci când fiii se însurau după dorința lui, le dădea milioane, iar când se însurau fără să-l întrebe, se mulțumea să le facă un venit de 30 de taleri pe lună. Să admitem că Andreea se va însura după vederile tatălui său. Maiorul îi va da atunci poate 2-3 milioane. Dacă s-ar însura cu fica unui bancher de pildă, poate că ar investi unele sume în firma cuscrului său. Iar dacă s-ar întâmpla cumva ca în ora să nu-i fie pe plac, atunci rămas bun. Bătrânul Cavalcanti pune mâna pe cheile cufărului, le răsucește de două ori în brască și iată-l pe jupân Andreea, silit să trăiască așa cum trăiește fiul vreunei familii pariziene, Adică însemnând cărțile de joc și măsluind zarurile. Băiatul o să-și găsească vreo principesă bavareze sau o peruviană. Te pomenești că visează o coroană princiară, un Eldorado străbătut de Potosa. Nu. Toți marii seniori de dincolo de munți se însoară de obicei cu muritoare de rând. Ei sunt ca Jupiter. Le place să încrucișeze rasele. Ei, dar ia ascultați, nu cumva vreți să l însurați pe Andreea, dragă Danglar, de-mi puneți atâtea întrebări. Zău, mi se pare că n-ar fi deloc o afacere proastă. Iar eu sunt afacerist, răspunse Danglar. Îmi închipui că nu vreți să l însurați cu domnișoara Danglar. Doar n-ați vrea să-l faceți pe Albert să-l strângă de gât pe bietul Andreea. Albert, făcut Danglar înălțând din numeri. Lui puțin îi pasă. Dar mi se pare că-i logodit cu fica dumneavoastră." Adică domnul de morser și cu mine am discutat de câteva ori despre căsătoria copiilor. Dar doamna de morser și Albert?" Doar nu să-mi spuneți că nu e o partidă bună." Ei, cred că domnișoara d'Anglar prețuiește cât domnul de morser Zestrea domnișoarei d'Anglar va fi frumoasă într-adevăr și nu mă îndoiesc de asta." mai ales dacă telegraful nostru nu o să facă iarăși năzbătii. O, oh, nu e vorba numai de zestre. Dar ia spuneți-mi, fiindcă veni vorba, ce anume, de ce nu l-ați invitat pe Morser cu familia la dineul dumneavoastră? I-am invitat și pe ei, dar Albert mi-a spus că pleacă la Diep împreună cu doamna de Morser, căreia i s-a recomandat aerul de mare. Da, da, râsă Danglar, cred că o să-i facă bine. De ce? Fiindcă a respirat și în tinerețe același aer Monte Cristo se făcu că nu dă nicio însemnătate înțepăturii acesteia La urma urmei, spuse el Dacă Albert nu e atât de bogat ca domnișoara Danglar Nu puteți nega însă că poartă un nume ales Să zicem, dar și al meu îmi place la fel de mult, răspunse Danglar Fără îndoială Numele dumneavoastră e cunoscut și a împodobit titlul care se credea că o să l împodobească. Dar dumneavoastră sunteți prea inteligent ca să nu fi înțeles că, după unele prejudecăți prea puternic înrădăcinate ca să poată fi stârpite, o noblețe de cinci secole prețuiește mai mult decât o noblețe de douăzeci de ani. Tocmai de aceea, spuse Danglar cu un zâmbet pe care încerca să-l facă bați jocoritor. Tocmai de aceea l-aș prefera pe domnul Andreea Cavalcanti, domnului Albert de Morser Totuși, spuse Monte Cristo, bănuiesc că morserii nu sunt mai prejos decât Cavalcanti morserii Iată, dragă conte, urmă Danglar Dumneavoastră sunteți un gentil om, nu-i așa? Așa cred Și mai mult încă, vă pricepeți și la blazoane Puțin ei bine, uitați-vă la culoarea blazonului meu. E mai solidă decât a blazonului lui Morser. Cum asta? Fiindcă eu, dacă nu sunt născut baron, cel puțin mă numesc Danglar. Și apoi? În timp ce pe el nu-l cheamă deloc Morser. Cum nu-l cheamă Morser? Da, de unde? Nu se poate. Pe mine m-a făcut cineva baron, așa că sunt baron. Dar el s-a făcut singur, Conte, așa că nu e Conte Imposibil Ascultați ce vă spun, dragă Conte, continuă d'Anglar Domnul de Morser îmi este prieten sau mai bine zis cunoștință de vreo 30 de ani Dumneavoastră știți că eu n-am pus mare preț pe armoriile mele, fiindcă n-am uitat niciodată de unde am pornit Asta dovedește o mare modestie sau o mare trufie Montecristo. Ei bine, când eu eram un amărât de slujbaș, Morser era un simplu pescar. Și cum îl chema pe atunci? Fernan. Numai atât? Fernan Mondego. Sunteți sigur? Pe naiba, mi-a vândut destul pește ca să-l cunosc. Atunci, de ce îi o dați pe fica dumneavoastră? Fiindcă Fernan și Danglars fiind doi parveniți, Amândoi inobilați, amândoi îmbogățiți, prețuiesc cam la fel în fond, în afară totuși de unele mici lucruri care se spun despre el și nu s-au spus niciodată despre mine De ce e vorba? De nimic Aha, înțeleg Ceea ce îmi spuneți mi-a reîmprospătat memoria în legătură cu Fernand Mondego I-am auzit numele rostit în Grecia În legătură cu chestia Alipașa? Exact. Ăsta e misterul, urma Danglar, și vă mărturisesc că aș fi dat mult să-l descoper. Nu era prea greu dacă ați fi ținut cu tot din adinsul. Cum adică? Fără îndoială că aveți vreun corespondent în Grecia. Sigur că am. La Ianina? Am peste tot. Ei bine, Scrieți-i atunci corespondentului dumneavoastră din Ianina și întrebați-l ce rol a jucat un francez numit Fernal în prăbușirea lui Ali Tebelin. Aveți dreptate," strigă D'Anglar, ridicându-se repede. Am să scriu chiar azi." Scrieți, am să scriu. Și dacă aflați vreo veste cu adevărat scandaloasă, am să vă spun. Îmi veți face plăcere." D'Anglar se năpustie afară din apartament și ajunse dintr-un salt la trăsură. Capitolul 29 Cabinetul procurorului Regal Să-l lăsăm pe bancher purtat în goana cailor spre casă și să urmăm pe doamna D'Anglar în călătoria ei matinală. Am spus că la 12 și jumătate... Doamna Danglar poruncise să i în Hamecai și plecase cu trăsura. Ea se îndreptă spre foburgul Saint-Germain, apucă pe strada Mazarin și spuse birjarului să oprească în pasajul Polneuf. Barona a și străbătu pasajul. Era îmbrăcată foarte simplu, așa cum se cuvine unei femei cu bun gust, când iese dimineața. Pe strada Guenegau... Ea se urcă în altă birjă și îi dă adresă de pe strada Arlei. Abia se urcă sură că și scoase din buzunar un văl negru foarte des și îl prinse la pălăria de pai. Apoi își puse pălăria pe cap și, privindu-se într-o oglinjoară, văzut cu plăcere că nu îi se putea zări decât pielea albă și lumina strălucitoare a ochilor. Birja porni pe Polneuf și pătrunse prin piața Dofin în strada Arlei. Doamna Danglar plăti, când deschise ușa, se repezi spre scări urcându-le sprintenă și ajunse curând în sala pașilor pierduți. Dimineața sunt multe treburi și mai ales mulți oameni ocupați în Palatul Justiției. Oamenii ocupați nu prea se uită la femei. Doamna Danglar străbătudeci scara pașilor pierduți, fără a atrage atenția mai mult decât celelalte femei care își pândeau avocații. În anticamera domnului de Vilfor era ambulzeală, dar doamna de Anglar n-a avut nici măcar nevoie să-și rostească numele. De îndată ce se ivi, un aprod se ridică, îi ieși în întâmpinare, o întrebă dacă nu este persoana căreia domnul procuror regal îi dăduse întâlnire și, auzindu-i răspunsul, o conduse printr-un coridor rezervat în cabinetul domnului de Vilfor. Magistratul scria stând în fotoliu cu spatele întors spre ușă. El auzi ușa deschizându-se și-l auzi pe aprod spunând Poftiți, doamnă! Auzi apoi ușa închizându-se, dar nu făcu nicio mișcare. Când auzi pașii aprodului depărtându-se, Vilfor se și întoarse repede, trase zăvoarele, lăsă perdelele și cercetă fiecare unghier al cabinetului. Apoi, după ce căpătă certitudinea că nu putea fi nici văzut, nici auzit, și, prin urmare, când se liniști, el spuse: Îți mulțumesc pentru exactitatea dumitalei. Și îi oferi un scaun pe care doamna Danglar îl primi, căci inima îi bătea atât de puternic încât simțea aproape că se înnăbușă. Iată, spuse procurorul regal așezându-se la rândul său, și învârtindu-și fotoliul în așa fel încât să se găsească față față cu doamna de Anglar. Iată că a trecut multă vreme de când n-am mai avut fericirea să stau singur de vorbă cu dumneata. Și spre marea mea părere de rău, ne reîntâlnim ca să avem o discuție cu totul neplăcută. Totuși, vezi că am răspuns la prima dumitale chemare, deși sunt sigură că discuția noastră va fi mult mai neplăcută pentru mine decât pentru dumneata Vilfor zâmbi cu amărăciune. Așadar, e adevărat că toate faptele noastre lasă urme unele întunecate, altele luminoase, în trecutul nostru, spuse el, răspunzând mai degrabă propriilor sale gânduri decât cuvintelor doamnei Danglar. Așadar, e adevărat că toți pașii noștri din viață seamănă cu mersul unei reptile pe nisip și lasă dără. Vai! Pentru mulți, dâra asta e o dără de lacrimi. Îmi înțelege emoția, nu-i așa? Răspunse doamna Danglar. De aceea te rog, cruță-mă! Încăperea asta prin care au trecut atâția vinovați, tremurând și acoperiți de rușine, fotoliul unde mă așez și eu la rândul meu, acoperită de rușine și tremurând, Iată, am nevoie de toată rațiunea ca să nu văd în mine o femeie tare vinovată și în dumneata un judecător amenințător." Vilfor clătină din cap și oftă. Iar eu," spuse el, îmi spun că locul meu nu e în fotoliul judecătorului, ci pe banca acuzaților." Dumneata," se miră doamna Danglar, da, eu." Cred că în ceea ce te privește." Severitatea moravurilor dumitale exagerează situația, continuă doamna Danglar, prin ai cărei ochi frumoși trecu o lucire fugară. Dârele despre care vorbea Adinaore au fost lăsate de toate tinerețele înflăcărate. În adâncul patimilor, dincolo de plăcere, există totdeauna puțină remușcare. De aceea Evanghelia, ajutorul acesta veșnic al nefericiților, ne-a dat ca sprijin nouă obietelor femei minunata parabola a fetei păcătoase și a femei adultere De aceea îți mărturisesc Amintindu-mi de nebuniile tinereții mele Mă gândesc câteodată că Dumnezeu mi le va ierta Fiindcă dacă nu mi-am găsit scuză Mi-am găsit cel puțin răsplata de plină în suferințele mele Dar voi de ce v-ați teme? Voi, bărbații, pe care toată lumea îi iartă și pe care scandalul îi inobilează!" Dumneata mă cunoști," răspunse Vilfor. Știi că nu sunt un fățarnic sau cel puțin că nu fac pe fățarnicul fără motiv. Dacă fruntea mi-e posomorâtă, apoi e așa din pricina nenorocirilor care au întunecat-o. Dacă inima mi-este împietrită, e așa ca să poată îndura loviturile primite. În tinerețe eram altfel." Eram altfel în seara Logodnei când ședeam cu toții în jurul mesei din Riuducur, la Marsilia. Dar de atunci totul s-a schimbat în mine și în preajma mea. Viața mi s-a tocit, tot urmărind lucruri anevoioase și tot înfrângând greutățile făcute de cei care, cu sau fără voie, din propria lor voință sau din întâmplare, mi-au stat în drum ca să mi le pună în față. Se întâmplă rar ca un lucru dorit cu înflăcărare să nu fie apărat cu înflăcărare de cei ce vor să-l capete sau de cei cărora încerci să-l il zmulgi. Astfel, cea mai mare parte a arelelor săvârșite de oameni i-au întâmpinat deghizate sub o haină care părea într-adevăr a necesității, apoi, după ce au săvârșit păcatul într-o clipă de exaltare, de teamă și de nebunie, oamenii văd că ar fi putut trece pe lângă el ocolindu-l. Calea bună de urmat și pe care orbii de ei n-au văzut-o, li se înfățișează apoi ușoară și simplă. Și atunci îți spui, de ce n-am făcut cu tare lucru în loc să-l fac pe celălalt? Voi, femeile, sunteți doar foarte rare ori frământate de remușcări, fiindcă numai rare ori hotărârea vine din partea voastră. Nenorocirile vă sunt impuse aproape întotdeauna... Iar păcatele voastre sunt aproape totdeauna crime ale altora În orice caz, recunoaște că dacă am săvârșit vreun păcat, fie chiar și un păcat personal ieri seara am primit o pedeapsă aspră, răspunse doamna Danglar Biată femeie, spuse Vilfor strângându-i mâna A fost o pedapsă prea aspră pentru puterile dumitale, că cerea cât paci de două ori să te lași doborâtă și totuși și totuși ce?" Ei bine, trebuie să-ți spun. Adună-ți tot curajul, căci încă n-ai ajuns la capătul suferințelor." Doamne!" strigă baroana d'Anglar, înspăimântată. Ce mai e oare?" Dumneata nu vezi decât trecutul și sigur că el e întunecat. Dar închipuiește-ți un viitor și mai întunecat încă. Un viitor înfricoșător cu siguranță. Poate chiar sângeros." Baroana știa cât de calm este de obicei Vilfor, de aceea exaltarea lui o înspăimântă între atâta, încât deschise gura ca să strige, dar strigătul i se înăbuși în gâtlej. Cum de a înviat trecutul acesta groaznic, continuă Vilfor. Cum de a ieșit el ca o fantomă din fundul mormântului și din fundul inimilor noastre, unde dormea ca să ne pălească obrajii și să ne înroșească frunțile?" Vai, răspunse Ermin, fără îndoială că din întâmplare. Întâmplare? Urma Vilfor. Nu, nu. Întâmplare nu există. Ba da, oare nu o întâmplare fatală e drept, dar întâmplare totuși le-a făcut pe toate? Oare nu din întâmplare contele de Monte Cristo a cumpărat casa? Nu din întâmplare a săpat pământul? Și, în sfârșit. Nu din întâmplare nefericitul prunc a fost dezgropat de sub subarbori? Biata ființă nenorocită ieșită din trupul meu. N-am putut niciodată să-i dau un sărut, dar lacrimi i-am dăruit destule. Întreaga mea inimă a zburat înaintea contelui atunci când a pomenit de scumpele rămășițe găsite sub flori. Nu, draga mea, răspunse Wilford cu glasul înăbușit. Și iată ce lucru îngrozitor aveam să-ți spun. Nu, nu există niciun copil dezgropat. Nu, nu trebuie să plângi. Nu, nu trebuie să gemi. Trebuie să tremuri." Ce vrei să spui?" strigă doamna Danglar tremurându se Vreau să spun că Monte Cristo, săpând la poalele arborilor, n-a putut găsi nici scheletul copilului, nici ferecăturile cufărului." Fiindcă sub arborii aceia nu se găsea nimic din toate astea." Nu se găsea nimic din toate astea?" întrebă doamna Danglar, ațintindu-și asupra procurorului regal ochii a căror luminiță, în fricoșător de mărită vedea spaima. Nu se găsea nimic din toate astea?" repetă ea ca o ființă care încearcă să-și fixeze prin sunetul cuvintelor și prin zgomotul vocii ideile gata să-i scape. Nu, spuse Vilfor, lăsând să-i cadă fruntea în palme. Nu, de o sută de ori nu. Atunci n-ai îngropat acolo bietul copil? De ce să mă înșeli? Haide, spune, de ce? Acolo l-am îngropat. Dar ascultă-mă, ascultă-mă și ai să mă plângi pe mine, căci timp de douăzeci de ani am purtat fără să arunc și asupra dumitale cât de cât din povara suferințelor pe care vreau să ți le spun. Doamne, mă îngrozești! Dar n a face, vorbește, te ascult. Știi cum s-a sfârșit noaptea aceea dureroasă când zăcea aproape moartă pe patul dumitale în camera cu Damasc Roșu, în timp ce eu, găfăind aproape tot atât cât și dumneata, așteptam să naști. Pruncul s-a născut. Mi-a fost înmânat fără mișcare, fără respirație, fără glas. L-am crezut mort. Doamna Danglar făcu o mișcare ca și cum ar fi vrut să sară de pe scaun Dar Wilfor o opri împreunându-și mâinile Rugând-o parcă să-l asculte mai departe Noi l-am crezut mort, urmă el L-am pus într-un cufăr care trebuia să-i țină loc de sicriu Am coborât în grădină Am săpat o groapă și l-am vârât acolo în grabă Abia l-acoperisem cu pământ când brațul corsicanului se întinse spre mine. Am văzut cum se ridică o umbră, cum lucește un fulger. Am simțit o durere, am vrut să strig. Un fior înghețat mi-a străbătut tot trupul și mi-a strâns gâtlejul. Am căzut aproape mort și am crezut că m-a ucis. N-am să uit niciodată ce curaj sublim ai dovedit când, revenindu-mi în fire, Cârându-mă cu sufletul la gură până în josul scării, mi-a ieșit în întâmpinare, deși dumneata însă și era aproape moartă. Trebuia păstrată tăcerea asupra groaznicei nenorociri. Ai avut curajul să te întorci acasă, sprijinită de doi cadumi tale. Am zvonit că rana mea se datora unui duel. Împotriva tuturor așteptărilor, taina noastră a fost păstrată. M-am dus la Versailles. Timp de trei luni m-am luptat cu moartea. În sfârșit, când păream că revin la viață, medicii mi-au prescris soarele și aerul sudului. Patru oameni m-au dus de la Paris la Chalon, făcând șase leghe pe zi. În urma brancardei, venea doamna de vil fără întrăsura ei. De la Chalon m-au dus pe Saon, am trecut apoi pe Ron și purtat numai de iuțeala curentului, am coborât până la Arl. Apoi, de la Arl am fost iar urcat pe targă și mi-am continuat drumul către Marsilia. Convalescența a ținut șase luni. N-am mai auzit nimic despre dumneata. Nu îndrăzneam să mă interesez ce ți s-a întâmplat. Când m-am reîntors la Paris, am aflat că dumneata văduva domnului de Nargon te căsătorisești cu domnul Danglar. La ce mă gândisem din clipa când îmi recapătasem cunoștința? Mereu la același lucru, mereu la cadavrul copilului care în fiecare noapte, în visele mele, se înalța din sânul pământului și plutea deasupra gropii, amenințându-mă cu privirea și cu gestul. De aceea, de cum am întors la Paris, m-am și informat. Casa nu mai fusese locuită de când o părăsisem noi, dar fusese tocmai atunci închiriată pe nouă ani. M-am dus să găsesc chiriașul. I-am arătat că doream din tot sufletul să nu văd trecând în mâini străine casa care fusese a tatălui și a mamei soției mele. I-am oferit o despăgubire ca să rupă contractul. Mi s-a cerut șase mii de franci, dar eu aș fi dat și zece, aș fi dat și douăzeci de mii. Aveam banii la mine și am reziliat contractul pe loc. Apoi, când am avut în mână renunțarea atât de dorită, am plecat în galop la Otyui. De când ieșisem eu din casă, nu mai intrase nimeni acolo. Am ajuns pe la cinci după amiază. Am intrat în camera roșie și am așteptat noaptea. Acolo, tot ce-mi spusesem timp de un an de zile în agonia mea neîntreruptă, se înfățișa iar minții mele, mai amenințător ca oricând. Corsicanul care-mi declarase vendeta și mă urmase de la Nims la Paris, Corsicanul ascuns în grădină, cel care mă lovise, mă văzuse săpând, mă văzuse îngropând copilul. El putea să afle cine ești. Poate că aflase chiar. Nu va trebui oare să plătesc într-o bună zi secretul faptei acesteia îngrozitoare? Nu va fi pentru el o răzbunare pe placul inimii când va afla că nu murisem de lovitura pumnalului? Trebuia deci neapărat mai înainte de toate și orice s-ar fi întâmplat, să fac să dispară urmele trecutului, să-i orice rămășiță materială. Amintirea mea avea să păstreze destulă realitate. Pentru asta anulasem contractul, pentru asta venisem, pentru asta așteptam. Sosi noaptea, și am lăsat-o să coboare de-a binelea. Stăteam în întuneric, în camera aceea unde răbufnirile vântului. Făceau să tremure draperiile în dosul cărora mi se părea mereu că zăresc vreun spion ascuns. Din când în când tresăream. Mi se părea că în spatele meu, în pat, aud plânsete și nu îndrăzneam să mă întorc. Inima îmi bătea în tăcere și o simțeam bătând atât de puternic, încât credeam că mi se va deschide rana. În sfârșit, am așteptat să se stingă unul după altul toate zgomotele care se aud la țară. Mi-am dat seama că nu mai aveam de ce să mă tem, că nu puteam fi nici văzut, nici auzit și m-am hotărât să cobor. Ascultă, Ermin, mă cred la fel de curajos ca oricare alt bărbat, dar când mi-am scos din sân cheița scării, cheiță pe care o îndrăgeam amândoi și pe care tu ai vrut să o prindem cu o verică de aur, când am deschis ușa, când am văzut prin geamuri luna palidar un când petrepte o fâșie prelungă de lumina albă, asemănătoare unui spectru, m-am rezemat de zid și era cât paci să țip. Mi se părea că îmi pierd mințile. În sfârșit, am reușit să mă stăpânesc. Am coborât scara treaptă cu treaptă. Singurul lucru pe care nu-l putusem învinge era un tremur ciudat al genunchilor. M-am agățat cu putere de rampă. Dacă i-aș fi dat drumul, m-aș fi prăbușit Am ajuns la ușa de jos Dincolo de ușa asta se afla o casmare zemată de zid Îmi luasem cu mine un felinar care lumina în preajmă, fără să mă arate În mijlocul pajiștei m-am oprit să-l aprind, apoi am pornit mai departe Era pe la sfârșitul lui noiembrie când toată verdeața grădinii dispăruse Arborii nu mai erau decât niște schelete cu brațe lungi și descărnate, iar frunzele moarte scârțâiau la oaltă cu nisipul sub pașii mei. Groaza am strângea atât de tare inima, încât, apropiindu-mă de tufă, mi-am scos pistolul din buzunar și i-am ridicat cocoașele. Mi se părea mereu că văd chipul corsicanului ivindu-se printre crengi. Am luminat pâlcul de arbor cu felinarul. Nu se ascundea nimeni acolo. M-am uitat în preajmă. Eram absolut singur. Niciun zgomot nu tulburată cerea nopții în afară de cântecul unei cucuvăi, care țipa ascuțit și lugubru, ca și cum ar fi chemat fantomele nopții. Mi-am prins felinarul de o creangă despicată pe care o zărisem și cu un an mai înainte, chiar în locul unde mă opris să sap groapa. În timpul verii, iarba crescuse destul de deasă în locul acela, iar la venirea toamnei, N-a vusese cine s-o cosească Totuși, un loc mai puțin acoperit îmi atrase atenția Era vădit că acolo răsturnasem în bulgării Mi-am început munca Ajunsese să așadar la clipa pe care o așteptam de un an de zile Și astfel, nădăjduiam, lucram, cercetam fiecare tufă de iarbă Părându-mi se că simt vârful sapei oprindu-se în ceva Nimic și totuși să pasăm de două ori mai mult decât prima dată. Am crezut că mă înșelasem, că alesesem alt loc. M-am orientat, am privit arborii, am căutat să recunosc amănuntele pe care le știam. Un vânt rece și tăios sufla printre crengile dezgolite și totuși sudoarea am și roia pe frunte. Mi-am amintit că primisem lovitura de pugnal, în clipa când bătătoream pământul cu picioarele ca să acopăr groapa Bătătorind pământul, mă sprijinisem de trunchiul unui copac În apoia mea se afla o stâncă artificială făcută spre a servi drept bancă pentru cei care ar fi dorit să se plimbe Mi-am amintit asta fiindcă atunci când căzusem, mâna mea care nu se mai sprijinea de copac simțise răcea la pietrei În dreapta se afla copacul în stânga era stânca M-am trântit așa cum zecusem când am fost rănit Apoi m-am ridicat și am început să sap și să lărgesc groapa Nimic, mereu nimic Cufărul dispăruse Cufărul dispăruse? Îngăimă doamna Danglar sufocată de groază Să nu crezi că m-am mulțumit numai cu încercarea asta Continuă Vilfor Nu, am răscolit tot desișul Mă gândeam că ucigașul, dezgropând fărul și crezând că era o comoară, ar fi putut să vrea să și-o însușească și soia cu el. Apoi, dându-și seama de greșeală, ar fi putut la rândul lui să sape o groapă ca să-l ascundă înăuntru. Nimic. Apoi mi-a trecut prin minte că poate nu-și luase atâtea măsuri de prevedere și îl aruncase pur și simplu în vreun ungher. Presupunând asta... Trebuia să aștept să se lumineze ca să fac cercetări. M-am urcat iar în cameră și am așteptat. Doamne! S-a făcut ziua și am coborât din nou. Mai întâi am cercetat desișul. Nădăjduiam să regăsesc acolo urme care putu să răsăm scape pe întuneric. Răsturnasem în pământul pe o suprafață de peste șase metri pătrați și la o adâncime de aproape un metru. Un om plătit... Abia dacă ar fi putut să facă într-o zi întreagă ceea ce făcusem să eu într-un ceas. Nimic. N-am văzut absolut nimic. Atunci am pornit în căutarea cufărului, după presupunerea că ar fi fost aruncat în vreun ungher. Trebuia să-l găsesc pe drumul care duce la portița de ieșire. Dar și noua cercetare a fost la fel de zadarnică cum fusese și cea din tâi, și cu inima strânsă, M-am reîntors la desișul care nu mai lăsa nici el speranțe. Vai," gemu doamna Danglar, puteai să-ți pierzi mințile." O clipă am nădăjduit că așa se va întâmpla," răspunse Vilfor. Dar n-am avut norocul acesta. Și totuși, adunându-mi puterile și prin urmare gândurile, m-am întrebat. De ce ar fi luat omul cadavrul cu el?" Dar ai spus singur, răspunse doamna Danglar, ca să aibă o dovadă. Nu, nu putea fi asta. Nu se păstrează un cadavru timp de un an, ci se arată magistratului și se face o declarație. Totuși, nu s-a întâmplat niciuna, nici alta. Atunci, întrebă Ermin, simțind că-i tremură inima, atunci înseamnă că e ceva și mai groaznic, și mai fatal, și mai înfricoșător pentru noi. Înseamnă că poate copilul era viu, iar ucigașul l-a salvat. Doamna Danglar scoase un țipă de groază și apucând mâinile lui Vilfor, gemu: Copilul meu era viu! Mi-ai îngropat de viu copilul! Nu erai sigur de moartea lui, dar l a îngropat! Ah! Ridicându-se în picioare, ea stătea în fața procurorului regal, strângându-i pumnii între mâinile ei plăpânde, dar aproape amenințătoare. Ce știu eu? Îți spun asta la fel de bine cum aș putea să spun altceva," răspunse Vilfor cu o fixitate a privirii care arăta că el, omul atât de puternic, era gata să atingă limitele deznădejdii și ale nebuniei. Copilul meu, bietul meu copil!" strigă baroana prăbușindu-se din nou pe scaun și înăbușindu-și gemetele cu Batista. Vilfor își reveni în fire. Și înțelesese că pentru a înlătura furtuna care se aduna deasupra capului său, trebuia să o facă și pe doamna Danglar să simte groaza pe care o simțea el însuși Înțelegi că dacă așa stau lucrurile, continuă el ridicându-se și apropiindu-se de baroană ca să-i vorbească și mai încet, suntem pierduți Copilul trăiește și cineva știe că trăiește, cineva ne cunoaște taina iar pentru că Monte Cristo pomenește în fața noastră despre un copil dezgropat din locul unde copilul n-a fost îngropat niciodată, înseamnă că el e cel ce ne cunoaște taina Doamne, Dumnezeu al dreptății și al răzbunării, șopti doamna Danglar Vilfor nu răspunse decât printr-un fel de muget Dar copilul, cei cu copilul? glăsui mama îndârșită cât l-am mai căutat? urmă Vilfor frângându-și mâinile. De câte ori nu l-am strigat în lungile mele nopți de insomnie? De câte ori n-am dorit să am o avere regească și să cumpăr un milion de taine, de la un milion de oameni, ca să-mi pot afla taina mea printre ele? În sfârșit, într-o zi când pentru a suta oară îmi reîncepusem săpatul în grădina aceea, m-am întrebat tot pentru a suta oară, ce a putut face corsicanul cu copilul? Un copil îl stânjenește pe fugar. S-ar putea, ca și seama că mai trăiește încă, să-l fi aruncat în râu. Nu, e cu neputință," strigă doamna Danglar. Poți ucide un om din răzbunare, dar nu poți cu sânge rece să înneci un prunc." Poate l-a dus la azilul de copii găsiți. Da, da," strigă baroana, copilul meu e acolo." Am dat fuga la azil și am aflat că în noaptea de 20 septembrie, un copil fusese lăsat dinaintea porții. Copilul era înfășat într-o jumătate de ștergar din pânză fină, ruptă din adins. Jumătatea aceasta de ștergar avea pe ea o jumătate de coroană de baron și litera H. Așa e, așa e!" strigă doamna Danglar. Toată rufăria mea era însemnată astfel. Domnul de Narbon? Era baron, iar pe mine mă cheamă Ermin. Îți mulțumesc, Doamne, copilul meu nu era mort." Nu, nu era mort. Și dumneata mi-o spui. Dumneata, mi-o spui asta fără să te temi că ai să mă vezi murind de bucurie? unde e acum? Unde-mi este copilul?" Vilfor ridică din umeri. Crezi că eu știu?" răspunse el. Și crezi că dacă aș ști?" Te-aș lăsa să treci pe rând prin toate emoțiile, așa cum ar face un dramaturg sau un romancier? Nu, vai, nu! Nu știu unde este. Peste vreo șase luni a venit o femeie și a cerut copilul, aducând cealaltă jumătate a ștergarului. Femeia a dat toate garanțiile cerute de lege și copilul i-a fost încredințat. Trebuia să o cauți pe femeia aceea, trebuia să o descoperi. Ce altceva crezi că am făcut? Am născocit o cercetare judecătorească și am trimis pe urmele ei toți copoii cei mai aleși ai poliției, agenții cei mai pricepuți. I s-au descoperit urmele până la șalon, dar de la șalon s-au pierdut. S-au pierdut? Da, s-au pierdut. S-au pierdut pentru totdeauna. Doamna Danglar ascultase povestirea gemând, lăcrimând, țipând, la fiecare nouă întorsătură. Și altceva?" întrebă ea. Te-ai mărginit numai la atâta?" Nu," răspunse Vilfor. Am căutat, am cercetat, m-am informat. Totuși, de vreo doi sau trei ani, îmi cam înceta să-mi cercetările. Dar astăzi am să reîncep cu și mai multă stăruință și înverșunare decât oricând. Și am să izbutesc, fiindcă nu mă mai îmboldește conștiința, ci teama. Contele de Monte Cristo nu știe nimic, spuse doamna Danglar. Dacă ar ști ceva, nu ne-ar arăta prietenia așa cum face. Răutatea oamenilor e nemărginită, răspunse Vilfor, fiindcă e mult mai adâncă decât bunătatea lui Dumnezeu. Ai văzut ce privire avea contele în timp ce ne vorbea? Nu. Dar te-ai uitat vreodată la el cu mare atenție? Sigur că da. E ciudat și atâta tot. Un lucru care m-a mirat este doar că în timpul ospățului aceluia neobișnuit, dat de el, nu s-a atins de nimic și n-a vrut să fie servit din niciun fel de mâncare. Da, da, spuse Vilfor, și eu am băgat de seamă. Dacă aș fi știut ce știu acum, nu m-aș fi atins nici eu de nimic. Aș fi crezut că vrea să ne otrăvească. Și te-ai fi înșelat, vezi bine, fără îndoială. Dar, crede omul acesta are alte planuri. Iată de ce am vrut să te văd, iată de ce am vrut să-ți vorbesc, iată de ce am vrut să te previn împotriva tuturor oamenilor, dar mai ales împotriva lui. Spunem, mi continuă Vilfor, ațintindu-și și mai mult decât până atunci privirea asupra baroanei, Nu i-ai pomenit nimănui despre legătura noastră? Niciodată, nimănui. Mă înțelegi, urma Vilfor Afectos. Când spun nimănui, iartă-mă dacă stărui prea mult, înțeleg că n-ai vorbit nimănui pe lume, nu-i așa?" Da, da, te înțeleg foarte bine," răspunse baroana roșind. Niciodată, ți-o jur." Nu ai cumva obiceiul să notezi seara ceea ce s-a întâmplat în timpul zilei? Nu ții un jurnal?" Nu, vai, viața mea trece dusă de lucruri ușuratice." Până și eu o uit După câte știi, nu vorbești în somn? Dorm ca un prunc, nu-ți mai aduce aminte? Obrajii baroanei se roșiră, iar ai lui Vilfor păliră Adevărat, șopti el atât de încet încât abia fu auzit Atunci, întrebă baroana Atunci știu ce-mi rămâne de făcut, urmă Vilfor Până în noapte zile am să aflu ce e cu domnul de Montecristo, De unde vine, unde se duce și de ce vorbește în fața noastră despre copiii dezgropați în grădina lui? Wilfer rosti cuvintele acestea cu un glas care l-ar fi înfiorat pe conte dacă l-ar fi putut auzi. Apoi strânse mâna pe care baroanei îi era silă să-i dea și o conduse respectos până la ușă. Doamna Danglar o altă birjă și ajunse din nou la pasajul unde de cealaltă parte se afla trăsura și vizitiul ei care, așteptându-o, adormise liniștit pe capră. Capitolul 30. Un bal de vară. În aceeași zi, cam la ora când doamna Danglar avea în cabinetul procurorului regal discuția pe care am povestit-o, o trăsură de călătorie pătrundea în strada Elder, trecând apoi pragul porții cu numărul 27 și oprindu-se în curte. Peste o clipă, portiera se deschise, iar doamna de morser, coborât din trăsură, sprijinindu-se de brațul fiului ei. De îndată ce își reconduse mama în odăile ei, Albert porunci o baie și spuse să-i se înhame caii, apoi după ce valetul îi dădu toate îngrijirile necesare, Porni spre șampelize la Contele de Monte Cristo. Contele îl primi cu surâsul său obișnuit. Era ceva ciudat. Orice ai fi făcut nu părei să înaintezi nici măcar cu un pas în inima sau în mintea omului acestuia. Cei care doreau, dacă se poate spune așa, să pătrundă cu forța în intimitatea lui, se loveau ca de un zid. Morser, care alerga spre el cu brațele deschise, Lăsă să-i cadă brațele în jos văzându-l și, cu toate că-i zâmbea prietenește, nu îndrăzni decât să-i întindă mâna. La rândul său, Montecristo abia dacă i-o atinse, așa cum făcea totdeauna, fără să-i o strângă. Iată-mă, dragă conte! Fii bine venit! Am sosit abia acum un ceas." De la Adiep? Nu, de la Trepor. Așa e. Și prima vizită o fac aici." Foarte frumos din partea dumitale, spuse Montecristo, așa cum ar fi putut spune oricare altul. Ei bine, ce mai e nou? Pe mine un străin mă întreb ce mai e nou? Să vă explic. Când întreb ce mai e nou, vă întreb dacă ați mai făcut ceva pentru mine. Mi-ai dat cumva vreo însărcinare? întrebă Montecristo, prefăcându-se neliniștit. Nu, zău, nu vă prefaceți nepăsător! Se spune că există presentimente care străba distanțele. Ei bine, la trepor le-am primit șocul electric. Dacă dumneavoastră n-ați făcut nimic pentru mine, cel puțin v-ați gândit la mine. Asta s-ar putea, răspunse Monte Cristo. Într-adevăr, m-am gândit la dumneata, dar curentul magnetic al cărui conductor eram, îți mărturisesc că lucra independent de voința mea. Așa... Vă rog să-mi povestiți și mie despre ce e vorba Nu-i greu deloc Domnul Danglar a luat masa aici Știu, tocmai ca să nu fim împreună cu el am plecat mama și cu mine El însă a luat masa cu domnul Andreea Cavalcanti Prințul dumneavoastră italian? Să nu exagerăm Andreea își dă numai titlul de viconte. Ați spus își dă? Am spus își dă Asta ar însemna că nu este? De unde să știu eu? El își dă titlul acesta, eu îl dau, ceilalți oameni îl dau. Nu e ca și cum l-ar avea? Ciudat mai sunteți. Și atunci? Și atunci ce? Așadar, domnul Danglar a luat masa aici? Da. Cu vicontele dumneavoastră, Andreea Cavalcanti." Cu vicontele Andrea Cavalcanti, cu marchizul Cavalcanti, tatăl său, cu doamna Danglar, cu domnul și doamna de Vilfor, niște oameni încântători, cu domnul de Brei, Maximilian Morel și cu... mai cine încă i stai, Aha, cu domnul de Chateaurenau." S-a vorbit despre mine? Nu s-a spus niciun cuvânt. Cu atât mai rău. De ce? Mi se pare că dacă ai fost uitat... Ceilalți n-au făcut când decât ceea ce doreai.